In questa prima udienza tecnicamente si sono svolti dei rilievi preliminari e conseguentemente siccome mancavano delle notificazioni verso gli degli imputati è stata rinviata al 9 luglio per terminare quelle che sono le procedure corrette per la formazione dell'udienza. Di fatto tuttavia in questa udienza la parte dell'azienda che dice di essere stata oggetta di questa violenza privata si è costituita partecipata. In questa insomma, giornata noi volevamo comunque mettere in evidenza il fatto che eh, le ragazze che sono state accettate come vittime di eh, atti costanti di molestie e In un arco di tempo dal 2011 al 2014 eh, devono ricevere anche l'onta comunque di doversi riprendere in un processo nel quale semplicemente hanno effettuato uno sciopero e hanno bloccato la circolazione delle merci per far emergere quella che era lo stato eh, di violenza pura in cui vivevano all'interno di quei capannoni. Quale sciopero in particolare? Sono gli scioperi del 13 e del 14 giugno che di fatto inaugurano così, eh, tutta quella che viene definita la vicenda nell'ambito dell'appalto UX, perché è il, in, la prima volta in cui loro escono pubblicamente fuori con sia le denunce, fatto le denunce penali, delle loro condizioni, sia le denunce dal punto di vista sindacale e pubblico di questa attività costante di destrazione. Quindi si sta aprendo un processo di fatto negando un diritto? Si sta prendendo un processo a delle vittime che sono state accertate come tali, vittime di, ripeto, molestie sul lavoro e vessazioni costanti, perché la procura ritiene che queste attività di sciopero non costituiscono esercizi del di legittimo diritto previsto dalla Costituzione appunto, di scioperare, ma degli atti di violenza privata, cioè se io non produco e mi fermo e fermo la sua produzione, ti sto facendo semplicemente Un danno. Se tu mi molesti per tre anni questa cosa magari un giorno verrà accettata ma non sarà sufficiente per evitarti di andare ad un processo e abbiamo anche notato la, eh, la festigilezza di chiamarci a questo diente il 7 marzo, il giorno prima della celebrazione della giornata della donna. Questo è stato anche un ulteriore momento di uh, riflessione ed è per questo che abbiamo voluto rendere pubblica tutta questa ulteriore vicenda perché naturalmente le, la, le dichiarazioni e le denunce delle lavoratrici uh, di Mr. Job nell'appalto UX possono essere definite anche titolo del primo micro operaio.